а може належало навіть купцеві сперемішлі. Повзла та смуга диму чи туману, чи ще якоїсь невідомої субстанції дорогою, хоч можна було навпростець, через поле сюди. Часом навіть спинялась, ніби перепочивала. Олексій Іванович глянув на Завгоспа. Той тремтів, але то було якесь радісне збудження. Очікування того, що нарешті мусить статися. І що з того, спитав Олексій Іванович, хіба я можу щось одіяти сопроти дракона? Він переповзе через браму, об'яв'ється довкола дзвінниці, проникне у твоє й моє серце, щоб отруїти його на смерть. Немає більше золотих бджіл, щоб збирали мед для Люду Галицького і жалили, не лишаючи жала. Духи безтілесні, ось хто нині золоті бджоли, а лицарі галицькі порубані, посічені, спливають кров'ю, як отури. «Дивно, я говорю», – подумав Олексій Іванович, глянув на свою одіж. «Ні, така, як і була, білий халат поверх старого костюма. Купець з Добромеля знає, що він робить», – відізвався хтось за його спиною. «Він роздручив змія у його лігві, щоб всі його увіділи». «Сити, Антосю» обернувся Олексій Іванович. «Що ти тут робиш?» «Чекаю, пане». Купець із Добромеля сказав, що нині мій день. Я маю першим його стріти. Потім той мене вб'є, бо я не пускатиму його до святої обителі, аби він стрівся із слугою, і щоб не згинули обидва. Чому обоє? Коли дхемпіри б'ються між собою, то обидва гинуть». А слузі з Добромеля не можна згинути, навіть коли він сам цього хоче. Чому? пошепки спитав Олексій Іванович. Бо він має нас за людей, а не за бидло, мій пане. Тому й не можна. Поможіть мені, бо я боюся. Добре, Антосю. Ми тобі усі поможемо. Це ж твій день. Але пощо тобі вмирати? Може, ще поживеш трохи? У нас, у монастирі. Будеш мати дах над головою, своє ліжко. Будеш їсти три рази в день. Га, Антосю, я не вирджу смерті. Ані у тебе в ногах, ані у головах. Але я мушу дочекатись його. То почекаємо удвох. Олексій Іванович кинув погляд на завгоспа. І отямився. Стефане, йдіть до роботи. Пошукайте для нового пацієнта місце, щоб було ліжко і все, що треба. Стефан здивовано глипнув на нього. Йдіть, ми самі дамо собі ради. Я приніс молока. Вона скорова вдилилась. Дуже добре, нехай Ганна дасть до каші ми скоро прийдемо. За госп розпогодився на лиці і, намагаючись не дивитись на сіро чорну смугу, що повзла до них, шморгнув у браму. Олексій Іванович сів поруч Антося, і обидва стали дивитися на дорогу. Лікар уявив собі вечір, коли сонце буде сідати за добромилем. Чи буде він в цьому вечері? Чи будуть там усі? Відчув, що трохи змерз, бо дощ, який падав два дні й дві ночі, не зовсім був ілюзією. Те, що повзло їм на зустріч, все більше нагадувало клубок закопченого диму. Він бачив таке на війні, коли горіли шини. «Йой, мені серце зараз рветься, заскімлив Антось. «Видите хто то?» «Ой, я знав» що він непростий. Хто би міг так довго бути в Добромелі, і щоб нічого з ним не сталося? А йшов би уже до пекла. Те, що впізнав диму Антось, за хвилю розпізнав і Олексій Іванович. До них наближався капітан НКВС, власною персоною. Був якийсь не такий, як Сновида, без кітеля, боси, на нозі, Кривався збитий палець. Він дивився поперед себе, і був би одразу зайшов у браму, якби невидима рука не зачинила її перед самим носом. Це його спантеличило. «Пся креву!» – вилився капітан по-місцевому. Обернувся, побачив двох під муром на лавці. Їхні обличчя були такі сірі, що зливалися з ним. «Хто такі?» Продри очі, видиш, скурвий сину, несподівано густим і сильним голосом сказав Антось. Чого тобі треба у святому місті ти, Катюго? Диви який? взявся в боки войвода. Сам був підручним у кате бидло. За ти катом ніколи не був. Згадай, селі ну. Саліна. Олексій Іванович затулив вуха руками і побачив, як енкеледист, що почав було роздиматись від гніву, сплас і знову перед ним стояв мізерний чоловічок з чорними кругами під очима. «Я виконував наказ мого... мого пана!» глухо сказав капітан і озирнувся кудись на діл. «А хто ж твій пан, воєводо?» – спитав Антось. «Чи хтось інший, чий дух вселився в нього?» «Той аж наче...»